womsikizaji na karibu katika makala ya neno litosimama makala haya yanaletwa kwako kwa hisani ya passing the light ministries na AGR FM abushi global radio.com na yanakuja moja, mo, moja kwa moja kwako kwa mchung, kupitia kwa mchungaji Joseph Rengee. Ayabashi na kukaribisha ya Yohani na Oshie na bari. Makinika nambari yetu 605475 Tano nana tano wakati wote wa ponyeza sufuri uongee pamoja na Sheikh na kabla tumkaribisha mchungaji hebu na wimbo ofotao karibisheni ili tuweze kuingia kwa pamoja katika makala ya siku hii ya leo hiyo tena ni siku nyingine ipya kabisa ambaye bwana ameweza kujalia kuweza kuiona na hivyo ningependa moja kwa moja siweze kukaribisha bwana ili aendelee kwa pamoja nasi katika makala haya ya siku hii makala ya neno itasimama na kujia kwa niaba ya passing right ministry ndani ya abaguzi global radio na hivyo kama ilivyo maombi kila wakati ni ya kwamba tuendelee kuombea ministry hizi ndipo Bwana aweze kutujalia kuendeleza kazi ya neno hili lake pote pote ulimwenguni wa ungependa kujua Passing the Right Ministry inafanya kazi gani katika ulimwengu huu pamoja na hii ambayo tunafanya pamoja na Buguzi globo unaweza kwenda kwa roninga yetu Passing the Right Ministry dot org na utaona yote tunaoendelea nayo hapo na pia wakati huu ningeomba muendelee kuombea ministry hii na ikiwezekana na unge, kama ungetenda kuweza kuwa parts ya uh, kazi inaofanywa na ministry hii unaweza kwenda kwa website zetu abaguzi kuziglobe radio na passing passingtherightministry.org na unaweza kufanya yale ambaye bwana atakujalia iwe ni kwa mchango kwa maombi kwa kuomba ombi ombi pia Hayote tunayakaribisha hakuna mtu ambaye amefungiwa. Kwa hivyo hebu tuombe ili tuweze kuendelea pamoja katika kuangalia neno la siku hii ya leo. Huyu ni wenu mhubiri Ngige na hivyo tuweze kuungana pamoja tuweze kuomba. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi njema ikiwa kwa wengine jioni ama mchana. Tunaomba roho wako mtakatifu iweze kuwa pamoja nasi. Na huku tusamehe dhambi na makosa na uovu wetu ambaye umetujiona kwao pakasa nia na mawazo yetu ili roho mtakatifu aweze kutamaraki katika mawazo yetu na katika nia zetu na mili yetu ili aendelee kutufundisha na kutuonya yale unawataka na zaidi kuweza kutusaidia kuchukua hatua tukiendelea kukua kutoka utukufu moja hadi utukufu mwingine mpenzi yako aweze kufanyika kwa kila mmoja wetu mdogo hata na mkubwa ombea kila familia ambayo imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa siku hii ya leo. Tukumbuka Ministry ya Passing the Night Ministry na Buguzi Global Radio zidi kutufanikisha ili tuweze baba wa kuwa mibaraka kwa watu wengi katika ulimwengu huu. Katika radio hii ya Buguzi bwana, tunaiweka wazi mikononi mwako ili uendelee kuipanua zaidi ipo iweze kuwafikia wengi katika mashinani ndipo neno lako libarishe wengi kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili tunaombeainchi hii ya amerika pia tunaombea nchi yetu ya Kenya na mataifa mengine hali neno hili linaposikilizwa na tukiendelea kuomba kwa ajili ya kanisa lako linalosalia duniani kanisa lilio na ujumbe ambaye ni ujumbe wa wakati huu wa mwisho Bwana tunaomba ukalifusie roho wako mtakatifu viongozi kutoka kule juu mpaka chini ndipo watu wote waweze kuungana katika kungojea Yesu mwokozi wetu anakuja hivi karibuni. Tunapoingia katika awamu ya 4 ya kuridhi eh, nchi ya kanani kama vile tunavyoalipiwa na Yoshua, Bwana tunaomba uwe pamoja nasi na uendelee pia kututahalisha kwa ajili ya kuridhi kanani ya mbinguni. Atika jina la Yesu tumeomba na tumeamini amen. Basi kwa mkutasali siku ya jana tulikuwa tunaangalia juu ya vile yoshua eh, baada ya kuweza ku, kuanza kuongoza wana wa Israeli kuweza kumiliki nchi ile ya kanani iliopaswa waweze kufahamu ya kwamba wao hawawatumii hawa, hawa nguvu zao, mbinu zao ama maarifa yao bali kiongozi ya jeshi mkuu wa jeshi la Bwana ndio aliyokuwa anawaongoza. Na hivyo tukaona ya kwamba yoshua akafuata kama vile alivyoagizwa na amri mkuu Akawambia ya kwamba mtaenda mzunguke mji huu wa Yeliko pam, kwa mara moja kila siku na ndipo makuhani maguhaani saba waweze kuwa wanao wana wanaochukua tarumbeta saba za pembe za kondoo na wakiwa mbele ya sanduku la agano siku saba wakiendelea kupiga tarumbeta huku akiongozwa na jeshi la wana wa Israeli siku ya saba ni ya kwamba wazunguke mara saba. na baada ya kuzunguka mara saba, kisha waweze kujipanga na pembe na na na, na magwani watakapoweza kupiga zile pembe zitaa sauti ya juu sana mara ya saba. Mungu ataweza kubomoa kakuta hizo za Yeriko na watu wote waweze kupiga sauti kupiga sauti ku kupiga kelele kwa sauti kubwa na ndipo mji ule utaweza kuanguka. Tuliona ya kwamba Mungu yuko tayari kutenda mambo makubwa kwa wale wanao muamini. Na siku hizi zetu tuna o, tunaona hata kana kwamba Mungu hafanyi kazi kwa sababu tuna tunajiamini tuna, tuna sana katika mbinu zetu na katika hekima yetu na tunaendelea kufanya kazi ile inayo kufanywa na Mungu hivyo tunamnyima Mungu kuweza kujitukuza katika watu wa, kwa watu wake siku hizi za mwisho na ndipo hapa tunaona ya kwamba eh, wewe na mimi tukiwa tuna milima na tukiwa tuna maukuta yanao tuzunguka na majitu yaliyo mbele yetu tukimtegemea Mungu Mungu atadhihirisha nguvu na uwezo wake ndani yetu nyumba zetu zikiwa zimeboka Mungu ataweza kuziinua na ndipo tunapokuwa na shida na matatizo hapa na pale Mungu ataendelea kututatulia tukaona Zaburi ya 50 aya ya anasema nasema sitakupuita wakati wa shida yeye atakutuokoa na sisi kulitukuza jina lake Zaburi ya sita na anasema yeye ndiye ngome na yeye ndiye mkombozi wetu wakati tunapomuita ndipo basi baada ya milima kuweza ku uh, baada ya jeriko kuanguka tuliona Yoshua alitaka kuweza kuangusha mji kengine kalio kadogo pale kaliitwa Ai naye akaweza kutuma wapelelezi kwenda kupeleleza mji ule na mji wa Ai ulikuwa katika upande wa mashariki ya kambi ya wana wa Israeli naye akaweza ku tumwa wapelelezi kwenda kupeleleza mji ule na ndipo walipowenza kufika pale na kupeleleza wakarudisha habari ya kwamba watu wa sehemu ile walikuwa ni wachache mno na hivyo haingestahili jeshi lote la Bwana liweze kutumwa mahali pale wakapendekeza ya kwamba ingeweza kutumwa watu ya mkini ama alfu tatu ndipo basi akaweza Joshua akaweza kutuma uh, yamkini wanajeshi tatu ili waweze kwenda kuangusha ule mji na ndipo eh, basi eh, hawa watu wana wa Israeli inaonekana walianza kuwa na confidence na wao kana kwamba nguvu za nguvu walizo ana kwamba kuangusha mji wa Jericho ni wao walioweza kutumika kwa jeshi lile lao hivyo wakaweza kuona ya kwamba haingestahiri jeshi lote liweze kwenda pale maana ikiwa waliangusha mji mkubwa namna hii wanaona jeshi arufu tatu wangeweza na ndipo basi wapendo wasikilizaji wetu tunaona ya kwamba ushindi huu walioshinda Yeriko ilikuwa ni ushindi uliotokana na Mungu sio wao lakini wao sasa walianza kujitukusa tukijua ya kwamba hata Yoshua kiongozi huyu jemedali mkuu yeye mwenyewe hata badala ya kuweza kuuliza Mungu jinsi atakavyoweza kutuma jeshi katika mji ule wa Ai alikubaliana na hao wapelelezi na akaweza kuchagua wanajeshi alfu tatu naye akaweza kuwatuma na ndipo basi kwa sababu ya kujitegemea wakaweza kutamia kwamba hawa angeweza kwenda na kushinda mara moja na ndipo basi yoshua anasema wale tatu walipoenda na kuweza kukaribia mji ule ipo wanajeshi wa mji ule wakatoka na wakaweza kupambana na jeshi hili la Bwana nalo jeshi la Bwana likaweza kushindwa nao wakaweza kuwapatia adui zao kisogo na ndipo adui zao wakawakimbiza na kwa kuwa alikuwa na maarifa na walikuwa na ufahamu wa enchi ile wakaweza kuangamiza yamkini wanajeshi wa Bwana zarazini na wa, na sita na ndipo ijapokuwa ni jeshi ni wajeshi wa jeshi wadogo tu walioweza kuangamizwa jambo hili liliweza kutatanisha watoto wa Mungu wa majeshi la Mungu maana walishangaa ikiwa mji huu nikamjika ndogo sana takilinganishwa na mji wa yaliko na sasa hii ndiyo ilikuwa mara yao ya kwanza kabisa kupigana na hawa Kanaani basi mataifa ya mengine makubwa makubwa ya yanaozunguka itakaposikia ya kwamba ai imeweza kuangamiza hao watu wetu itakuwaje na ndipo basi tunaona ya kwamba mioyo ya wana wa Israeli iliweza kuyayuka na kuwa na mushangao mkubwa na ndipo basi eh, hao watu ai nao wakaweza kufurahi sana kuona ya kwamba wameweza taandika watu walioweza kuanguza muji wa Yeriko na ndipo Yoshua akalarua mavasi yake huku wa kilana fudi mbele ya sanduku la Bwana na wazee wote wa Israeli na ndipo basi akalia aras basi Mungu wetu kwa nini watu kutoka ngambo ya mto je uliwaleta ili hao watu waweze kutuangamiza mataifa yote watasikiaje watakaposikia jeshi lako limeweza kuwapa kisogo mji kama huu wa Ai si wataungana wote na watatuondolea mbali katika Na ndipo basi yoshua akaendelea kuuliza Mungu sasa mimi nitasema nini ikiwa jeshi lako linaweza kuwapatia adui zake kisoro nani kwamba sasa hawa watu wataungana pamoja na wataweza kutuondolea mbali. Nawe utafanya nini Mungu wetu kwa ajili ya jina lako? Na Bwana Mungu akajibu kilio kile cha Joshua aliyokaa pale siku mzima akiwa merana kifudifudi mbele ya sanduku la pamoja na wazee wa Israeli. Mungu akajibu akamwambia, yo hey yoshua inuka. Kwa nini unarara hapo?" ni ya kwamba katika watu wako hawa wamevunja agano langu na wao kwa hivyo sasa inuka wamefanya dhambi wamevunja agano langu na zile nilivyyo na wao hawakuweza kutenda maana waliweza kuchukua vitu vilivyowekwa wakfu na wameiba basi kawa ni wakati sasa wa kuamka ya kulalamika na kuomboleza waweze kutafuta dhambi hii iliyokuwa ndani yao na ndipo Mungu akasema sitakuwa pamoja nanyi kwa njia yote ile mpaka mtakapoweza kuondolea mbali hiyo hiyo hiyo rana ambaye iko na dhambi iliyo ndani yenyu na Mungu anaposema anasema Yoshua akainuka na ndipo eh uh, ile, hu, ile hukumu ya hiyo jambo haikufanywa hapo hapo bali Yoshua aliambia watu waweze kujitakaza Mungu alikuwa na neema zake na rehema zake anawapatia hao watu wa Israeli ili yule aliyokuwa na dhambi hiyo aweze kabisa kuungama kabla hajaweza kuangushiwa adhabu ya Mungu. Na Mungu akasema wamechukua kitu kiliyowekwa wakfu na wameiba na wameweza kuficha. Na basi akaambiwa baada ya muda ambaye uliwekwa pale, mwenye dhambi hakuweza kujitoa, basi Joshua akaagizwa na Mungu ya kwamba ili dhambi hii iweze kujulikana inaweza kutolewa itatolewa itafua, itafuatiliwa kutoka kwa kabila moja moja na kabila na, na jamii moja moja na familia moja moja na mtu moja moja mpaka aweze kupatikana hii ni kusema Mungu alikuwa hajuu ni nani na g haingewezekana Mungu aweze kuonyesha ni nani aingewe ile ingewezekana lakini Mungu alikuwa anataka angalawa huyu mtu aone kwa mbali aweze kujitoa. Mungu anasema huruma zake zinapokataliwa bali hana lingine ila kuweza kutoa ghadhabu yake. Basi wana wa Israeli wakaagizwa na Yoshua asubuhi muweze kuja nyote na muweze kujitakasta na ndipo kila watu waweze kusimama kwa kabila zao. Na ndipo basi ulingana na na utaratibu bwana alipoweza kuagiza, wakaanza kutafuta wa kabila moja moja moja. Na ndipo basi mambo ikaendelea akalibia, kukaribia na ndipo kabila la Juda likaweza kuinuka ku, ku, ku, eh, likaweza kulengwa na lilipolengwa watu wengine wakaondoka sasa waangalie katika kabila hili la Juda ni, nyu, ni, ni ni ni ni jamii gani na je ni familia gani na ni nyumba gani na ni nani basi wakaweza kuanza kuchunguzwa kabila hili la Juda jamii kwa jamii nadipo jamii iliyokuwa na yule mtu ikaweza kuchaguliwa nadipo basi jamii hiyo ilichaguliwa wakaanza kutafutwa nyumba kwa nyumba nyumba ya yule mtu ikaweza kuchaguliwa basi ba baada ya haya yote inaendelea mwenye dhambi bado hajajitoa kwa hivyo mtu akaweza kupatikana ilipopuo ilipopuo mtu kwa mtu basi nyumba basi mtu na mwenye kuna jiji ama mwenye aliyochukua vitu vilivyowekwa hapo akaweza kuchukuliwa ambaye ni akani Na ndipo basi Akani alipoweza kuchaguliwa ndipo yoshua akaweza kutaka kabisa uweza kujua kweli na watu wote waweze kuona ya kwamba hakuonolewa hakuonewa ndipo akaweza kumuuliza ndugu nieleze kabisa ni nini ulichokifanya ndipo Akani akasema kweli mimi nilifanya dhambi mana nilipokuwa ninaangalia niliona a, a, niliona kabuti nzuri sana ya kibabeli na nikaweza kuona 200 200 eh e, shekel na nikaweza kuchukua na nikaweza kuficha ndani ya hema yangu na ndipo basi watu wakakimbia mara moja wakatumwa na yoshua pale aliposema ameya kwamba aliweka joho hiyo nzuri na mbili sha fedha na dhahabu ya shekeli e, hamsini zimefichwa mchangani katikati ya hema yake na watu wakatumwa mara moja wakaenda wakazitoa pale pale na zilikuwa zimefichwa kweli pale pale, pale aliposema na ndipo Yosua akamuuliza akamwuliza kwa nini sasa umetabisha watu wa Mungu ndipo basi akaweza kupeleka akaambiwa kama vile umetutabisha Mungu atakutabisha siku hivi ya leo na kwa sababu watu walikuwa wamehusishwa sana katika dhambi hii ikawapasa kupitia kwa wajundo wao waweze kuchukua ghadhabu ile na kummpatia huyu akani naye akapigwa na mawe yeye pamoja na watoto wake pamoja na mbuzi zake na ng'ombe zake na familia yake yote na wakafa na kisha wakaweza kuchomwa na moto na mawe mengi sana yakawazika pale na wakaweza ikaweza kuwa hapo hata mpaka leo na katika mambo ya nyakati ya, ya, ya, ya mambo ya nyakati mkumbu lake linaandikwa pale pale ya kwamba akani aliyowatampitabisha watu wa Mungu. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha wakorinko wa, wa kwa, mambo ya nyakati wa kwanza saba a, a wa kwanza 2 aya ya saba Na katika awamu ya ya yani nne sasa ya kuendelea kumiriki mji huu ama nchi hii ya Kanani tunaendelea tuone vile Mungu atakavyoendelea na hawa watu basi Akan aliweza kufanya dhambi ya kukusudia ama dhambi aliyofujua kabisa ni dhambi aliyoweza ku, ku, kuitenda tunaweza kusema hii ni dhambi ile inayoitwa dhambi ya kukusudia. Kwa sababu aliskia kabisa Yoshua akiweza kutoa maagizo pale ya kwamba vitu vyote vya Mji wa Yeriko vimewekwa wakfu kwa sababu Bwana mwenyewe ndiye atakaoshinda ushinda. Bwana mwenyewe ndiye atakaoweza kupatiana ushindi na wanajua hiyo kabisa katika mateka ama katika katika mateka yote yanaotekwa kwa ajili ya vita wala wanaofanya vita hiyo mateka hiyo inakuwa yao hivyo kwa sababu wao ni kutumika wanatumika kama vyombo mwenye kushinda ni Mungu hivyo vyote vikawekwa wakfu kwa mji ule wa na akawambia muangalie sana msiweze kuangalia kumuza kitu kiliowekwa wakfu maana itakufanya kuwa laana na utaweza kuwatabisha watu wa Mungu Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha yoshua sita aya 18 na 19 Mjiepushe kabisa na kitu kichochete kiliowekwa wakfu yoshua akawaagiza Musije mkaweza kujiletea kuwa rana na mkaweza kutabisha jeshi la Bwana. Na fedha zote na dhahabu na vitu vyote vya shaba ikawekwa wakfu kwa ajili ya hazina ya Bwana. Jambo hili liliweza kutangazwa kabisa kwa wana wa Israeli wote pale. Na ninaamini ya kwamba katika agano Bwana alipoaana na wana wa Israeli ya kwamba watakuwa watu wake na atawafanya kuwa tlulu wake hasa pale baada ya kuvuka mcho yodan na agano hilo likaweza kutiwa muhuri wakati Joshua agizwa aweze kuwatahiri wote wanaume ambaye ambaye kwa muda wa miaka hiyo yote iliyokuwa imepita jangwani wakizunguka baada ya alipovunja agano la Mungu baba zao kuvunja agano la Mungu na wao Mungu hakushughulika na wao basi akasema kwa sababu sasa mmevuka na ninataka muweze kuwa ndonge kwangu na muweze kuwa watu wangu akaagizwa waweze kuatahirisha sasa hapa kunaonekana mmoja ambaye hata kama agano hili limefanywa upya bado anataka kulivunja na ndivyo basi hapo ndipo pia waliweza kusherekea Pasaka ikiwa inadhihirisha wazi Bwana yuko upande wao. Na hapo ndipo sasa Bwana akadhihirisha kweli agano lake ameweza kulifanya upya. Wakati huu sasa ameweza kuangushia Yeriko, wakiangalia na macho yao kutazilioenda mpaka mbinguni zikibomolewa kwa kwa kwa haraka sana na jeshi la mbinguni. Lakini kwa sababu hawakuona ili jeshi, Mungu alikuwa anawaachia waweze kuwa na imani, wakiamini yale Yoshua anaoagizwa na Bwana. Na kwa sababu jeshi la mbinguni hilo lililoweza kuangusha miji hii, basi Mungu aliwakataza kabisa kupitia kwa Yoshua kuchukua chochote kilio katika mjule maana vyote vilewekwa wakfu kwa ajili ya amri jeshi Mungu mwenyewe kwa ajili ya uwezo wake na kwa ajili ya nguvu zake akaweza kufanya kazi ya kubomoa kutarizi kubwa na hivyo vyote vilivyokuwa pale vilikuwa zimewekwa wakfu kwa ajili yake na watu wote wa Israeli waliweza kuheshimu mtaba huu lakini katika wote walioendelea kutii ukapatikana mtu mmoja aliyeweza kujifanya kuwa ye ni mjanja naye wakati huu ambaye hata upelelezi unapoendelea kukapatikana mmoja aliyotaka kujitajirisha na vitu viliowekwa wakfu kwa Mungu akavunja sheria ya Mungu akawa na ile hali tunaita kijicho ama tamaa ya kutamani vitu vya Mungu na unaona ya kwamba hata aliposhikwa anapoulizwa ndugu yangu ulifanya nini anasema mimi niliona kabuti nzuri sana ya Kibabeli nzuri sana not that bado anasema nikabuti nzuri sana ya kibabeli hivyo bado moyo wake ulikuwa unaona hastahiri kuulizwa hiki kitu alikitamani na akatikua na bado hata ameona mambo yanayomfanyika kwa sababu ya dhambi hii lakini hana ile moyo wa kuungama hana ile moyo wa kuona uchungu wa dhambi yake bado anasema mimi niliona kabuti nzuri sana ya Kibabeli na nikaichukua katika yoshua 7 verse 21 niliona katika nyara njoho nzuri sana kababeli na, na shekeli mbili za fedha na dhahabu ya iliyo na dhamani ya shekeli hamsini nikazichukua nami nikazisita nikaficha nikazi katikati ya hema yangu chini ya mchanga Alikuwa ameendelea kutenda dhambi tangu mwanzo mpaka mwisho. Hivyo ni kusema ya kwamba dhamiri yake ilikuwa olide imeweza kuangamia. Hata alipoona jeshi la Mungu limeweza kushindwa, ye hakujali lile kolini nini imefanyika na huku akikumbuka ya kwamba walikuwa wameonywa, watichukue kitu chochote katika mji ule. Yeye hakujali. Damiria yake ilikuwa imekufa. Wapendwa tusichezee dhambi, maana unapochezea dhambi inakufanya damage katika ile moyo ndani udani wako ambaye roho wa Mungu wanakaa na huku unapofanya dhambi unasikia uchungu sana unasikia kulia unashindwa kwa nini sasa ulijiangusha ulijiachilia mkononi mwa Shetani ukaweza kufanya dhambi hii na unapoendelea kuirudia tena na tena wapendwa nataka ni kuambie. roho wa Mungu anaendelea kutoka ndani ya ile dhamiri yako akiondoka pole pole na unaendelea kuzoea ile dhambi na unasikia sasa leo si mbaya sana kesho unaendelea unafanya hivyo ndivyo watu wengi katika ulimwengu huu wanapoendelea kufanya dhambi anaendelea kuifanya leo kesho kesho kutwa anaendelea inakuwa hata sasa si dhambi kwake hata watu wanapovunja sheria za Mungu hivyo hivyo ndivyo wanavyofanya. Leo unavunja sheria ya Sabato. ni badara ya kujiandaa kwa siku sita na siku ya Mandili ndalio uweze kuwa umepika kila kitu na uweze kuwa tayari kushangilia siku ya Sabato. Wengine wanaendelea kupika hata usiku. Anaanza usiku, anaendelea usiku wote anafanya kazi. Asubuhi anakimbia anaenda kanisani kujidanganya tu. Na inapoendelea hivyo hata sasa anapofika palani anapofanya kazi anaambiwa hata hapa kuna wengine wanaotunza wa, wa, wa, wa bado lakini sa, siku siku zingine wanakuja kazini. Anaendelea hata ye kwenda kazini. Anaendelea hivyo hata dhamiri inakufa haoni kama ni kitu. Inakuwa sasa wewe ni kwenda kanisani wakati unapopata nafasi ukisahau ya kwamba Bwana Mungu mwenyewe ndiye amekupa siku sita za utendaji wa kazi, amekupa uhai, amekupa nguvu ya kutajirika lakini wewe unamstahau. Akan alianza hivyo. Aliendelea kufanya dhambi dogo dogo. Akan hata dhambi hii hiyo leta mafa kwa wana wa Israeli. naona ni kitu. Hata yoshua alikuwa alipokaa na wazee wakilara kifudi pale mbele ya sanduku akanaka kuona hiyo ni kitu Muzi Yoshua alipoambiwa na Bwana kuna dhambi na akatangaza katika kambi nzima kuna dhambi iko ndani yetu kujali siku zilipo neema ne, siku za rehema zilipokwisha akawaambia utatafuta huyu mwenye dhambi kutoka kabila mpaka kabila na kutoka jamii mpaka jamii kutoka nyumba mpaka nyumba kutoka mtu mpaka mtu mpaka Mungu aweze kuonyesha ni nani yeye hakujali bado alikuwa anajiona ye ni mwenye usujaa na ni mjanja sana na mpaka alipoweza kurengwa na kidole ya Mungu alikuwa bado hajaweza kusimama kusema na mwishowe alipoulizwa na Yoshua umetenda nini ndipo sasa akaona hapa hakuna lingine Aa, sasa nimepatikana na adhabu iko na nikifo sasa wacha niseme ienda ikawa nitaweza kuhurumiwa akasema kwa kweli niliona joho nzuri ya kibaberi na nikaona mia mbili na dhahabu nikazichukua zote nikaweka ndani ya hema zangu chini ya mchanga hapa hakuwa na uungamo wote ule bali alikuwa anasema maneno haya ili aweze kujiokoa damu yake already ilikuwa imekufa na hivyo wapendwa Hipo yoshi Yesu anamwambia Akan bwana umetabisha watu wa Mungu na leo Mungu hata Hivyo ndivyo itakavyofanyika kwa watu wengi katika siku ya kiyama. Wakati huu wa upelelezi, uh, hukumu ya upelelezi inapoendelea, badala ya kujihoji na kuweza kuomba Mungu akupatie nguvu na uwezo wa kuachana na dhambi, unaendelea kupigana na dhambi tu. Unaendelea kupigana tu. Wakati wowote wa unapotenda dhambi na unakataa kuiungama wakati unapostahili, kumbuka ya kwamba inaendelea kukuangamiza. Na inapoendelea kuangamiza dhamiri yako unajiona ya kwamba wewe ni mjaja sana na unaendelea na dhambi hiyo na mwishowe dhambi hiyo itakufuata katika siku ya hukumu na utahukumiwa. Na ndaro Bwana linasema waheli wale wanaoweza kuangama dhambi zao maana dhambi zao zitawatangulia nazo zitafika mbele yake Amri jeshi mkuu Yesu Kristo zita hukumiwa. na wewe utaweza uokolewa Akan akatenda dhambi na hakuweza kutaka kuiungama kwa vivyoote. Na ndipo neno linaendelea linasema ya kwamba wakati moja inapoendelea kutandwa unaificha unaendelea kutenda ingine unaficha unaendelea unaendelea inaendelea kuangamiza dhamiri yako. Na uoni kutenda dhambi kama ni kitu kinao Uh, kilio kiovu basi dhambi iliyoweza kuwa ya kifo iliyoweza kumuongoza huyu Akan ni ile kuwa na tamaa tamaa kuwa na kiburi amri ya kumi ya Bwana Mungu katika amri zote kumi inasema Usitamani mke wa jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mjakazi wake mme ama mke. Usitamani punda wake, ng'ombe wake, ama chochote alichonacho jirani yako. Katika dhambi hii ya kuvunja sheria hii ya kumi imeweza kuangusha wengi sana katika ulimwengu huu ambaye ni wa Kikristo Wakristo wengi wamekaa wakivunja dhambi wakivunja sheria hii kwa sababu ya hali ya tamaa ndipo basi katika hiyo uki, ukitaka kuisoma hiko katika kitabu cha kutoka kumi na uh, kutoka 20 na 17 Inaposema usitamani nye nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako. Wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako dhambi ambaye hii dhambi hii ama sheria hii iliweza kuletea Akan matokeo mabaya na mpaka historia imeweza kudumu hivyo ya kwamba Akan aliangamia kwa sababu ya tamaa Unapoendelea kuangalia hali hii ya tamaa ni uovu wa pekee yake na ndio umeletea hata na familia nyingi shida na watu wengi wanaoitwa wa Kristo wameingia katika dhambi hii watu wanapoendelea kutamani inaendelea polepole na inaendelea kuwa tabia akan aliendelea polepole pole kutamani vitu akifanya akifanya akifichana na ikawa sasa ni, ni imekuwa ni, ni ni ni tabia yake na mwishowe sasa imempata na ameweza kuangamia yeye pamoja na nyumba yake yote aliletea hata ipa israeli shida lakini hata ilipotangazwa akuwa na moyo wa kuungama na mwishowe akanaswa na dhambi Hi. Hivyo hivyo ndivyo unaona ya kwamba hata na sisi tunafanya dhambi hii ya kuvunja amri hii ya ya, ya kumi Na Mungu anapoendelea kutuonya kama vile anavyozungumza nasi katika radio hii ya Baguzi grobo Atisema ya kwamba wakati wa kujihoji ni huu na wakati huu unapojihoji uweze kumwendea Mungu na uweze kumwendea yule jinani yako uliyomkosea Uungame dhambi zako madaamu kuna ngali na nafasi maana wakati unapoendelea kudumu na dhambi yako siku inakuja ambaye utaambia this is the man na utakuwa na nafasi ya kuungama Tunaendelea kuwa na hali ya kujizuiza ya kujizuia na hali hii ya kuwa na tamaa ya kutamani vitu vya watu kama vile akani alivyoweza kuwa na tamaa hii aliweza kuchukua matek silivyotekwa ya yaliko zikiwa zimewekwa kwa fu. na Mungu alikuwa amesema ya kwamba Unapopanya hivyo unaabudu sanamu. Sisi nasi wapendwa tumeonywa. Hawezi kumtumikia Mungu na utumikie mambo ya ulimwengu huu ama mamon Katika kitabu cha Mathayo 6 aya ya na neno linasema kuna mtu yeyote duniani atakaweza kutumikia mabwa wawili pamana atamchukia huyu na ampende yule. Hakuna ama atashikamana na yule na aweze kumdharau ule mwingine. Hamwezi kutumikia pesa na na Mungu. Na kwa kweli unapoangalia katika ulimwengu wa sasa, Mungu anaposema kabisa hauwezi kutumikia mabwana wawili utadharao yule na utampeda yule wengi katika dhambi hii imewaingiza mahali pabaya sana na kwa kweli wanapoendelea kujificha kana kwamba watatumikia mabwana wa wawili wanakuta ya kwamba wamedharao wengine vibaya sana na wameendelea kupenda wengine kwa njia isiyostahili Biblia inasema tujiangalie sana tusije tukaangushwa na dhambi hii ya tamaa. Dhambi ya kutamani nyumba za watu, Zambi ya kutamani waume wa watu, dhambi ya kutamani wake wa watu, dhambi ya kutamani mali ya watu, dhambi ya kutamani chochote alichonacho jirani yako. Akan alitamani vya Mungu, akazinyakua, zikaletia yeye shida kubwa katika nyumba yake. Ndipo basi tunaambiwa tujiangalie sana uzio tukanaswa na gambi hii ya tamaa. Katika kitabu cha ruka 12 aya ya tano Anasema angalieni jilindeni na choyo. Maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyonavyo. Na anasema ya kwamba mambo haya hata yasitajwe miongoni mwenyu Mambo gani? Katika kitabu cha ja Waefeso 5:3. Anasema hivi, "Lakini uasharati usitajwe katika miongoni mwenyu Wala uchafu wowote kwa kutamani kama iwastahiliwyo watakatifu." Hapa tunaona aka aliweza kuangamia yeye pamoja na nyumba yake yote. Na tunaona pia sio yeye peke yake. Akan aliangamia kwa sababu ya dhambi hii ya kutamani. Tunaona Judas Iscariot kuweza kuwa karibu na Yesu na kutamani kuweza kuwa katika vyo vya juu akamuuza Yesu ili achukue ufarme haraka haraka ili aweze kuwa mtu watakao kaa karibu na fedha ajisajilishe lakini akaangalia tunamuona Anania na Safira walijitoa kuweza kuuza mali yao lakini kwa sababu ya tamaa wakachukua baadhi ya mali hiyo wakaweza kuficha na chini na ama nyuma ya mambo haya yote ya tamaa hizi mbaya inaonekana baba wake ni yule aliyoitwa Rusfa ambaye ni shetani aliyeweza kuwa eh, mwana wa asubuhi yeye mwenyewe aliyeweza kutamani uweza kuwa na kiti cha juu cha Mungu na bado kwa sababu ya tamaa hizo akaweza kuwa na rana ya milele ya kuangamia milele na milele hata tukijua ya kwamba alikuwa amepangwa na madini aina mbalimbali na tini hakutosheka alitamani kiti cha Mungu na hivyo akapokuz kutoka bingini, kutoka mbinguni bing, na kwa hivyo kwa ya tamaa ya vitu vilivyokuwa vitu vita, ya kutotosheka na kuweza kutamani kiti cha Mungu akapoteza tumaini lake la kuishi milele na hata hivyo tunapoendelea kuona maonyo haya yote bado tunaendelea kutamani vitu visivyo na faida katika ulimwengu huu vitu vya muda tu dhambi hii ya tamaa inaendelea kuongezeka kwa hali ya juu sana hata kwa wakristo ambaye wana tarajia kuingia binguni tunaona ya kwamba dhambi hii inaendelea kuacha alama ya zake katika jamaa katika familia katika ulimwengu katika kanisa katika kila mahali inaonekana inaendelea mo mkutoeleana inaendelea kulete huzuni inaendelea kulete faraka inaendelea kulete fitina inaendelea kulete uadui inaendelea kuleta kutoeungamana basi wapendwa Mambo haya tu hatuyasome tu tuyasome. Maana unaona ni katika tamaa hii inaendelea hata kufanya maskini wachukie matajiri na matajiri waendelee kuangamiza maskini. Kwa sababu Uovu huu hauko tu kwa watu wa dunia hata kwa watu wa kanisa la Kikristo umeingia ni kitu cha kusikitisha sana unaona wengi katika kanisa ambaye wamekuwa na dhambi hii wanaendelea kukataa mambo yale yanaoitwa kwa jina la Mungu wanakuwa na ubinafsi wanajitajirisha kwa njia isiyostahili wanakataa kuwa na upendo halisi wa Mungu na wanaendelea kumwibia hata Mungu na watu wanapoambiwa hivyo wanashangaa tumeibia Mungu nini na Mungu anasema mmeniibia zaka na sadaka mapendwa katika watu wa Mungu waliowashirika wa kanisa wanamuimbia Mungu na zaka Biblia inasema ni takatifu kwa Bwana na watu ambao wanaonekana kana kwamba na standardi nzuri katika kanisa la Mungu wanaendelea kuiba wanaendelea kuchukua vitu viliyowepo wakfu wanaendelea kutamani na jambo hili limetuangamiza wapendwa fungame dhambi zetu na tuweze kumwendea Mungu. Madamu kuna nafasi. Kuna maakani wengi sana katika katika ulimwengu wa Kikristo. Ndipo basi tunapoangalia kama vile Akani alivyoangalia babeli kabuti nzuri ya babeli hakujali ya kwamba ilikuwa imewekwa wakfu hivyo ndivyo watu wengi katika kanisa wanaona mambo ambaye imewekwa wakfu wanajichukulia na wanajiletea laana wengi wanaendelea kuserenda dhamiri zao na hivyo wakipoteza mbingu milele wengine wanavunja ile kanuni ya tabia ya uungu na wanakataa kutumika na Mungu kwa sababu ya kutamani mambo ya ulimwengu huu inaendelea kudilika wazi ya kwamba wengine wanaendelea kufanya kinyume kabisa na Mungu kwa sababu ya tamaa wanaona kazi ya Mungu haina faida wanaona kazi ya Mungu hakuna mapato yale ambayo wanayapata kwa ufisadi na neno linauliza je mwanadamu atamwindia Mungu atamwimbia Mungu na watu wanauliza Na Mungu anasema wameniibia kwa zaka na sadaka katika kitabu cha verses 8 Je mwanadamu atamwindia Mungu lakini Mungu anasema munaniniibia nao wanauliza tumekuidia nini naye Bwana anasema mmeniniibia zaka na sadaka dhambi ya akani iliweza kumletea shida kubwa na familia na ikaweza kuwa kumbukumbu kumbu mpaka leo ambaye inaletwa kwa wale wanaoendelea kutafili kutoka kana dunia hii wakiingia katika kanani ya mbinguni ililetea taifa lote la Israeli shida kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja itaweza kuendelea kuangamiza kanisa mpaka itakapotafutwa na iweze kuonekana na iondolewe makanisa mengi yanakuwa na shida kwa sababu kuna akani ndani ya kanisa hizi wanaendelea kuchukua vitu viliyowekwa wakfu wanaendelea kutabisha watu wa Mungu na mpaka itakapotafutwa na iweze kuondolewa kanisa hizi zitaendelea kuwa na shida Watu ambaye wanastahiri kuogopwa sana ndani ya kanisa sio wale wanaosema mambo ya kupingana na kanisa la zadlami. Hata sio wale wanaoendelea kukulakula watu hapa na pale. Sio wale wanaokufuru lakini ni wale wanaojiita wa Kristo. Hawa ndio wanaoweza kuangaliwa sana maana wanachukua vitu wanazuia baraka ya Mungu kwa watu wa Mungu hawa ndio Akani kwa leo Israeli ilipata shida kwa sababu ya Akani huyu mwenyewe Wakati kanisa linapokuwa kwa shida na kunapokuwa na ubaridi na ku, na ku na kuweza kuwa na hali ya kudidimia kiroho tunapatia shetani nafasi ya kuweza kujitukuza lakini wale wa shirika ndio ninamweze kujihoji na kuuliza Mungu awadhihirishie wa akani gani aliyo miongoni mwenye wakati nyumba zinapoleta shida Kumbuka ya kwamba ndani pale kuna kuwa na akan roho hii ya akan imesumbua watu kutoka nyumbani kutoka kanisani na katika ulimwengu kwa kiroho Tunaponyenyekea mbele za Mungu na kuweza kujihoji mioyo mwetu tunaona hii roho hii na tunapoiondoa kazi ya Mungu inafanyika ndani ya mioyo yetu na ukweli ni kwamba maisha inaendelea na safari inaendelea achani akani aliweza kufahamu dhambi yake na akaweza kuiungama lakini it was too late for him to be saved bwana atusaidie tusije tukakaa na dhambi zetu mpaka wakati ule ambao tutakuwa tumechelewa ndivyo tutakavyokuwa tukizitoa tusisema tulifanya Aliona Yoshua akilara kifudi fudi, akaona wazee wamerana kifudi wanalia, aliona watu wakipigwa, akaweza kuangalia haya yote iliyofanyika akaona upelelezi ukifanywa kwa waz, kutoka kwa kabila hii na kabila ile, lakini alikuwa bado ananyamaza tu. Akasikia kukitangazwa ya kwamba kuna zambi miongoni mwa wana wa Israeli, alinyamaza tu. Ndomo wake ulifungana uchunguzi ukaja nyu familia eh, ukoo wa Juda ama kabila la Juda ambaye yuko miongoni mwa ile kabila likaweza kutajwa alinyamaza jamii za za jamii ya kwao akaona imenguswa akanyamaza familia akaona imeuzwa akanyamaza baba yake ba, familia ya baba yake ikatajwa akanyamaza ndugu zake na dada zake walipochunguzwa akitajwa akaonyeshwa na kidole cha Mungu hapa ndipo anaanza kusema nimefanya dhambi alipoona dhambi hii haitafichika kabisa akasema na akakubali ukweli lakini haingeweza kumuokoa. Hivyo ndivyo wengi wanavyofanya, wanangojea mpaka itakapojulikana kabisa ndivyo anza kusema ni ndio nilifanya ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Yeye hangeweza kuungama nambi hii kama hangefikiria kwamba a akifanya a, a hivyo a, itaweza kuokoa ye lakini sasa haikumuoa. Hakujua ya kwamba hii alisema tu ili iweze kukonfirm ya kwamba ye hangeweza hakuonewa bali alifanya hivyo basi mtahara wa dhambi aliweza kupata na hivyo divyo itakavyofanyika siku ile ya kiyama dhambi zote ambazo tunaficha ndani yetu siku inakuja ambaye kila mtu atakaposimama mbele ya huku, huku, hukumu atakubali na kwamba nilitenda usingojee mpaka wakati huo bwana atusaidie ungama dhambi yako madamu kuna nafasi maana bwana anasema ukiungama dhambi zetu ye ni mwaminivu na ni wa haki haijalishi tumefanya dhambi gani kuungama naye bwana atakusamehe katika siku hiyo watu hataendelea kuchunguzwa siku hiyo. Ati kutoka kwa jamii mpaka kwa ukoo mpaka kwa familia lakini siku hiyo kila mtu atasimama katika nidhamu yake na dhambi zote zilizotendwa sirini zitatolewa wazi wazi na wapendwa. Ina haja gani kugojea dhambi hizo zitolewa wazi wazi siku hiyo ya kiyama? na upotee. wakati huu, ziungane wakati huu. na Bwana nasema ya kwamba tukiungana nambi zetu yeye ni mwaminifu, tena ni wa haki, anatusamehe kutokana na udhalimu wote na anatutakasa. Bwana anasema njoni kwangu nyinyote mnaosumbuka na dhambi, mmelemewa na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawapumzisha. Bwana anasema ya kwamba Joni tuseme sane, "Kidapokuwa nyekundu zembi zenyu nitazisafisha ziweze kuwa kama theruchi." Je, mwito huu Bwana anapokuita, utaendelea kupigana na gambi yako? Kumbuka katika kitabu cha kumbukuta cha cha, cha, uh, cha mbili haya aya ni ya 14 anasema ya kwamba Ukianza tatu anasema jumla ya mambo yote yamekushasikiwa mcheni Mungu na kumtukuza maana saa inakuja ambaye dhambi zote ziliotendwa hata zile za sirini vitaweza kuletwa mbele ya haraiki ya ulimwengu mzima na zitakapoletwa tutapotea bilaere dhambi ulizozipenda na ukakaa nazo ukijifanya yeye ni mjanja Hebu Mungu atusaidie ili tuweze kuungama dhambi madamu kuna nafasi maana na mlango wa rehema ukifungwa kama kamaka ikiwa ungeomba Bwana akusaidie kuungama dhambi zako madamu kuna nafasi ili uweze kusamehewa na Mungu aweze kukutakasa ongea na uweze kunyenyekea tuombe kwa pamoja manante wakati wa kukubalika nio huu na watu wengi wanapofanya dhambi wanakaa na dhambi hizo wengine wanasema haijalishi nini mnaenda ninamwambia Mungu tu Mungu anasema dhambi hadharani inatubiwa dhambi zambi dhambi uliyomtenda mtu unaenda kuungama kwa huyo mtu dhambi ya unaendelea kuiungama kwa yule uliyomtendea dhambi hiyo. Hebu Mungu atusaidie ili tuweze kusimama imara na kuweza kutoa dhambi zetu, zisije zikatufuata na mwisho wetu hukumiwe na tupotee, bali tuweze kuziweka mbele hadharani ili ziweze kuhukumiwa na sisi tuweze kuishi milele. Hebu tuombe. Baba wetu na Mungu wetu naotupenda sana, we uliyeko wako na we ulioko na we utakao kuwako na wingi wa shukrani kwa sababu ya pendo lako la ajabu nalo tupenda nalo sisi wenye dhambi. Na unaendelea kutu, kutupatia nafasi ya kung'ama dhambi zetu maadamu kuna nafasi. akani aliweza kupoteza nafasi yake na mwishowe akaangamia milele. Kabuti ile aliyokuwa ameiba haikumsaidia. Penda zile alizochukua amefika hazikumsaidia bali aliletea taifa la Israeli shida kubwa na jamaa yake nyumba yake yote wakaangamia. Bana tusaidie tuungame baada damu kuna nafasi ili tuweze kusamehewa. Kumbuka familia zetu kwa njia pekee. Kumbuka kanisa letu. Kumbuka mtu zetu Na ukumbuke watu wako wote wanaotikiliza ujumbe huu. Familia zote ambazo zimehakilishwa na zile kwa mikononi mwako uweze kujibariki. Na zote utuzani utuandae kwa sababu ya ufalme wako no unaokuja kuna familia nyingi ziko na shida mbalimbali naomba baba ukajitendelee na madam kuna nafasi ukaleta tupata micho ili zote ndani kwa ajili ya Na amini kwa umeparikiwa na makala ya shiku ya leo. Makala haya ya neno litasimama yanakujia kwako moja kwa moja kwa ishani ya AJR live global radio .com, na available kwa ishani ya passing the passingthelightministry.org. Na huyu mchungaji Geoffrey Hadi hapo wakati mwingine mpendwa ukitaka kutuandikia na kumpata mchungaji Geoffrey Bia tatu, ya 253 sita 6060 ama tupigie 605 475 5845 wakati wote mponeza sufuri na kwa mengi gera kwa free app from the play store apple store AGR live ndilo jina letu kwa mengi endelea kubarikiwa na utupate ndani ya abagshi hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni Olina Ontini na neno litasimama